اللهم افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واذن لنا علما نسالك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا ارحم الراحمين اللهم استر عيوبنا واستر نساءنا واستر عراضنا واستر عوراتنا وارحمنا وارحم موتنا واحفظنا واحفظ احيانا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنع وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبعد يكون الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد بسم الله الرحمن الرحيم لا اله في قريش الا فيهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف صدق الله العظيم Bira, bështën rëjë u lehe. Tamë, tamë. Gëmotin dërëuar mas lutjeve të Allahu gjelle gjelalu hun këtë ditë madhe, edhe pas ajetit tësilit e lezuam, Allahu gjelle gjelalu hun vë gjelle shanu e lusim që rejneve edhe gjithë musliman vëmbarë botës insha Allah, gjitha i badetet, e si do mos namazin e gjumës, edhe insha Allah kabul e banë. Elūsim Allahu xhallalu ve jallaluhu ve jallalano fi dhimin e kti dersi, çe të gjithë njerëzit të cilët nuk e ditë sot janë humb, edhe ka alharruse çfarë ditë jemi inshallah Allahu xhallaluhu ynziher nga dhumi. Tema jonë sot ashtemera. Me siguri se e mba nën emrin e gjuhën arabë el qana'a. Çka do thot pajtim. Por jo në kuptimin pajtim. Më disa janë asha i din njeriu vallë in e kupton me qenë pa i pajitum, po as fjala më qenë pa i pajitum me atë që e ke. I kërkon naçkaje. Kurani i Kerimi me një numër të madh ajeteve. Ai përcin, edhe e përcakton. Ose më më më drejt e sqaron bukur temën të thënë naç sot jemi përcaktuar për të ndon do të thekë dis di gjisma apo ndajet apo dietë shumë të shkurtë të cilët lidhen me temën thot temën tonë sot kanë të bëjnë Allahu xhallaluhu ve xallesehu Kurani Karim sura Quraysh qaton elli at'amahum min ju'in wa amana hum min khawf mesanik nu'tun natish kaqe e ka taktu dha Allahu xhallaluhu ve xallesehu mirfa si kur shka e ka abdet Kurani Kerimi si kur shka e ka Kurani Kerimi i sunnet që gjithë mërën problemit janë njës pika e vogla gjithë mërën problemit ja filon kur dënë Kurani Kerimi me sëqeru dhe një problem janë njës pika gjonat e imta jo pikat të mlojer tërshembu në surët isra në Kurani Kerim Allahu Gjellë Gjelluhu kër e ka për qëllim sëpjegimin e respektit ndërit në nësë dë babës plindit që të falat e kullahuma uffin, mësqë jë thuj babët e dhe nënës uff. Qotë një di ofë për shemblë, edhe thotë me raë babën e dhe nënën fasë ka problemë, se kurani kerimi se pasë e këlosin, aje pasë ka thonë uffë mësë me dhe thonë, e une nuk jam të dhe thonë uffë, ama me drunë ashtë për i shpunë, një bëkshë, nuk nuk ashtë gjohë, se uffë nuk një fashtë, që me kurani kerimin jam, jo, jo, Kura një kërimi ja ka një spite e vogla, atë matë imë të në të kandalu, që onë edhe ti ta kuptojë matë matë modë dhe sa halama heç nuk i venreni. Pra, kura një kërimi gjithë monë ja njës për shjarimi në disa gjonave në minimum, e qërë, qërë, qërë të kuptojëm na dhe atë të njënë. Këtu në jetin të nësën, lidhë me temën të nënë, kura një kërimi i ka thekë di gjonë. I ka thekë di gjonë. Në qovë se në, i i përjetojnë të di gjona ashtë torp ashtë torp koranor ashtë torp islam që njoni prejleve me ngrej gjiste me thonë si jam mirë njoni përjleve me ngrej gjiste me thonë Allahu Gjelle Zhelelu nuk mi ka plëcu kejtë kushtet të janë di kushte minimale prejktive di kushteve që të sjaron e përpet Allahu Gjelle Zhelelu e kalon qelë dërin qelë e kalon xhel derin field saq muish me arrit po arritja jote pastaj a shum ngusht te lidhun me pergjithsi ka thon eladhi felyabudu rub hadha elbeit eladhi at'amahum min ju' e kaliobligim te tibani ibadet allahu chab allahu jithis eladhi at'amahum min ju' ai ithli ja vngini barkun edhe ju ka mbrojt prej ju ka mbrojt prej rrezikut ju ka mbrojt prej frikës pra di elemente elemente i pav me qen i ngjit duhet me qen i knaqur si thot me ngjesh kur je duke e pas me homog edhe je ngjit duhet me qen i knaqur si ke ardhe jamia edhe ske pas vije friqe per rrug duke pas vije friqe je i mbrojtur nga rreziku individual edhe rreziku shoqëror Këto di elemente janë elementat e para për të cilën në këtë bot luftohet. Për të cilën në këtë bot jetohet. Për këtë cilën në këtë bot punohet. Puno, jetohet, punohet edhe luftohet për këtë di kusht e në bot. Me pas kutë, me pas me ngronë për sot, edhe me qeni mbrojtën. Që ka të të thot fjala me qeni mbrojtën? Me qeni se sot të lalli thujnë, Me qenë se së da jo Travoga, Shqipë Me qenë se së da jo buria Apo radio televizioni Apo radio Mikrofoni radios ka lejmëruse Me datër 7.11.195 Nuk lehet dillet jashtadirve Urni ka rështu Kus dillet, kus dillet jashtadirve Vritet A ka në mësë gjumon Në mësë dreke A ka mu e zanë A ka Çfarë i bota ka tharë ç'i thojë ç'ka emën? Ajo botë mo ka emën timerr. Ajo botë ka emën mo jahannem. Maruka kafrun zi. Nuk ka am lazimo, nuk ka pazarhimo, nuk ka yeshilzimo, nuk ka nuk ka lëvizje, as paraliz. Allahu dhe le zelalu qedor, o Rabb. Adunet menjes për strafit. Po. As drejtët në borri ju rahatot. Po. A hasot ru rahatot po. Adunet men trek sot. A dunet në gjami isot, qka dëndë kjo? Kjo dëndë me lajmru ju zërtarishtë të mirjeni. Kjo me lajmru zërtarishtë të mirjeni. A këni ngronë më nxës? Ndrek, a këni ngronë. Në më rabi, a këni ngronë, po. A ka metë? Në më nxës, a ka metë? E përsa jesë këni qenë sopër, po. Ndrek, mrami, a në më rabi, a asha një, a përstritë të të një i tapun. A jeni mirë, a jeni keqë. Dhe ja, o, me madhënijën tone në mirjemi me madhënijën tone në mirjemi këto janë bazat elementare këto fillon bota këto fillon jeta e pas ta i mbi këta di kushte Allahu gjëlle gjëlelu në e kalon qëllën e dhe ka thënë mbi këta di tubla temelit jetës në këtë bot nërë i përpetit mundit të rinqim pa këto së ban heq pa këto di elemente pa elemejt, elementin mbrojtës Njoni prejnere e ka gjepin plot qatë diqka të lajmërojnë mës medal prej dere e ka gjepin plot me mark e ka gjepin plot me dukat a i vlen parkën plot me kolonata a i vlen a i vlen a e vse e ka sa bojnë, sa vinë shtrajt qatë diqka të lajmërojnë mës medal prej dere zënginat sa vinë në vagë ran sa vinë në peshoj ran sa kanë peshën ato ato nuk kanë peshë Ato janë si a i shka s'ka pas me në ongër Më në gjithë njajt Shka pas, shka përda shka me qenë pra Përda shka me pas liri Përda shka njerëzit me jetut lir Po për t'jetut lir Parat liri duhet me luftu Parat liri duhet me bënë gjihad Shmir po, në këto koha Në këto treva, në këto vende Në këto vise, në këto momente A shpa alergi Me përmenë zikush pjallën gjihad Për shka këse njerëzit për i pjallën gjihad Put Kanë morë një frikë, kanë morë një allergjit më dhe shumë, për një hipin kokat në likur më një ere. Pav e, pavë hojja, gjihadin e përmeni. Më në dhe shta ka shku larkë, e ka spjegu hojja ja kupi për shemblë, gjihadin në gjami, kanë fanë duhet me burgosë, se ki po thërë në gjihadë. Lave jam i dashurë. O oh njeri, i të li jasë je ka kuptën, ja nuk përdo në me kuptu, ose, për kuptën mirë, për për Unë kërë e kam sëpjegu namazin si hoq, a kam sërë njërë zitë namazin në përmet e zonit, po, a mu burgosëa? Kërë e kam sëpjegu zë qatën a dit, i kam sërë njërë zitë me vanë zë qatë, a mirë a kesh, a mu burgosëa? A ditë kërë e kam sëpjegu a gjërimi në rabazanit e vë, i kam sërë njërë zitë mu qënë si firë në përmet dhe ullit, a mu burgosëa? Qëka ke? Duhek, ti pëtë në janë të tjera që ka si janë musliman allergik nda i kësaj tipu do mu bon rastat ative i mava jo, kështu nuk shkojnë punët kështu nuk shkojnë punët po tja atare nuk e ketë qarë që ka do me thonë fjalla gjihad fjalla gjihad do me thonë me uquthin mënges me uqunë mënges e me dalë prejshpi e herët krapë për dhejlën kra Bismillahirrahmanirrahim edhe me shku me punu në arëm tëne me ju pru e vladë dhe buk halal me hëmër ti keboj gjihad në islam ti keboj i badet në islam apo në ndonë të se kur përmene pjala gjihad gjithë mëna për që me menzirë njoni pjene dhe hëndjarën e me e tre një ketër ka boj gjihad jo, ja, ti ka shumë pun ta jo ka, jo ka shumë pun po të qos me në gjithë herët e ta mirës një sparë e të shkojsh të i bajsh drute tu për me indheth mitët e të dimnit, në halal, ashtë gjihad. As, ta mirësh lapëthin, e ta s'kjëdojsh la ilaha ilallah, muhammedur rasunullah, shfar koptime banë mrejna në veti, e ta bajsh një fletushk, edhe ta së tërvitësh të përën të pëllar, ta në tëzojnë gjohën ta në shqipër i nija dhe të rejët, ashtë gjihad. Ashtë gjihad. Të jërë fësh më bizanotin të në më qekitë, Njerës është mbizanotin tanë me krabës, njerës është mbizanotin tanë trekti në trekt, njerës është mbizanotin tanë kjëltari, ashtë gjihad, e gjitha kjo ashtë gjihad, të lezojshë di gjuzë në bëngës, edhe të lezojshë kurani kërinë mrabje, të lezojshë literatur islamë, ashtë gjihad të ordjentoj shkull të të të shkojnë shkoll, edhe në shkoll për marrë parashish farlonde, të marrë i njotat, bukura, të jenë të parte, popullit, zonë vazife dhe tira të mloja, të kapën për elementin ndërtu të saj botë me sinceritet, ashtë gjihabë, Zi, atheisti, Money, <Nos hege. |ln|>..... a njerëzit e thonë janë mësu më ndëgju pa u shalë shka të tholët kejt pa u shalë po thojnë qështë të qërët me sigurisë e këto derse me sigurisë e këto fjallë të allahu gjëlle gjëleluhu gjëlle shanuhë njerëzit janë të iblellir sa minë hadisin e parë të temës thonë sëbë Rasulullah a.s. ka thonë hadisin e transmiton të mëziju r.a. anhu kurse prea ti ubejdi Allah ubejdi Allah ibn il-Muhsan قضى من صح من اصبح منكم آمنا في ثربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكانما حيزت الدنيا له بحضائرها ان كل شيء زو بريو منجس كوي دل زومس كوي كادال زوم منجس صاب آمنا في ثربه نلابس لاكاشين مروتر Rasulullah s.s. ka fërnë hadis Asgjur jori prej menjës sëbë edhe rahat-rahat ka dal në rrugën e tila qënë tërtëpuna vërë Mu'afën fi jese dhe E dhita ishëndof në organizmën e vërë Paginta Atur menjës ka fërnë ozëtë Kur gjohës për dhe Këtënë elhamdu lillah Asbahna wa asbah al-mulku lillah Uzzjuham dhe uzzjuham ghim i Allahut me nehme Elhamdulillah, imbrojton, dola prejdera rahat. L Organizmi ja me shëndosh, me shëndet, elhamdulillah, mirë, mua pa në tijë gjesedih. Indehu kutu ahli, smi të gëtë, me gjithë gronë, prindit të gëtë, i ka ullë në sopër më në gjësë, e me plëpë gjona me hongërë. Dëpët, paratime nuk ashtur pënu, se njeri kërnë këtë botë ka qenë më ngusë, kuja kanë si me qena? Jo, Yo, ajo së ngusë mëtë, A tani ardhmërs nuk e nin vetëm ai shka, në realitet prej fillimit ai i ngusht. Kusha kush ngushtohet në këtë botë? Kush e ka në këtë botë ditën më të vështirë historiçia ka xhënu? Ditat më të vështira historiçin ai kanë treguë fllejtat janë kur janë xhurë mëngjes e çunave aty me kalamajve të vogël, kanë pas, kanë jelunë zofër. Kto i zot i shpihet se ka ditën më të rëm në këtë botë? ndohu ku të ahli a qurë në bënges edhe smi me dhati ka pa në sofer të hongër edhe të uqesh e të lujt ndosh dhe të adhe të dherës në shkanë sofer pa është kënë të si është kënë të si ma mirë me dherës në shkanë sofer se mështë me pas shka me vun ta fa ka anna ma hujizatit dunja lehubi ha dha firi ha a fa më kështu kështu e ka përjetu këte momente kështu i ka kalu i mbrojtë në bënges në rrug Nësej përka që ka me hongër I shëmdojsh vet Hujizat i dënjalehu dhihazapiriha Për dënjaja ka thonë Resullallat me kejt pasurit e veta Në prejnë qitia ul Dënjaja me kejt pasurit e veta Në prejnë qitia ul Arrëtvojmë pra na që ta është Komendin e hadithin shpinëm Espevejmë hadithin shpinë Njërën espevejmë për ektive Po për pasuritë përshëndetjen e kam fjallën të mfalni a që një një një në mëngjes i ka thonë gjallit dhatë sëtë bërës kanë shna mirë dhe mba ba pëtë qëjtë e doktorit ta ma e ka qëtë e doktorit kur e ka pa doktorit shka me pa zëtri fun e krye fatën zëtri veshmatjen zëtri fjallën zëtri fjelljen zëtri diturjen zëtri të gjitha me veti, kejtë zëp në lëshët me veti. Shka keni prej pasurisë? Nuk kemi shumë, elhamdulillah, kemi një fabrikë, lekura dhe një atrimi punëtorë, që të rësena, kemi di shka, nuk kemi edhe një lizet hotela, i kemi disa ndërqesa me një qitetë prej qitetëve, ka Gjeneva, dikun, a i liqeni me një dhejnë a gjashë i joni, hoteli Katarakt, ratatimet, gjashë i, i joni, kënë regullë mirë po qka keni këtu me shëndetës jemi mirë urnëni në ultrashal urnëni ta bojmë një në qizim ultra e ka mështrimi skinin ati e ka nënë mikrofonin e mikrofoni në ultrazërit në përbark me es, njeku, brani, e th një e ka mënë maqinën me a, me, a, me a shkrujt diagnozen e thamë ju keni një kartinëm mëlqin e zez dhe për mirë kjo shka do me thonë Jo dilli pak pushonin karrik e me njërin familjes ju do bisedojm pak me njërin prej familjes më të afërt do bisedojm e kanë çift zotrin karrik e kanë ul për jashta flas doktor me zotrin me djalin e tij do çka ke bab vjen keç mirë po baba ju vë diagnozën e ka karcinomën në mushirin e zez e po zotri doktor kjo çka do të me thon na falni na vjen keç mirë po fundi jetës tia është në audit këndi jetës të tja na o ditë, dhere atë ditë ki duhet në pivët të mgalët. Ka pak përshkak se ma letë lukët dhe tijven, o oh, zëtri, po kiteri pravë ka hangën në rësëranët e Gjenevës, ki ka lujnë baden, baden, ki ka shku në, në, në, në, në rotën e ahenit ashtjel, ki ka shku në për botë, ki ka ka dashë, bon ki ka shku ka ka dashë, kemi thonë se shkoti ka të dushë, Allah u gjëllë në gjëllë u gafonë, nuk badë që të rësajnë Këtë në robë i e, hecë, të me përnu e lodhu, kur gjamaj së mërami nuk bërë për dhe se shka dhune, si mësjeshi i knasën në atë e që e dhune, kamë dhe të lodhë në atë punë që si dhune, si si dhune, mësë mërami ka mu më bërë jo shka e dhune. Edhe një harë, pra, ketë të ta përsisë edhe një harë. Këtë në robë, o robë i e, hecë puno e lënu, mënë thunë nuk bërë për dhe se adhe se shka kam thonë, ka me të angazhu, ka me të lollë në punët, të të të nuk i duhen, ma i smrami, ma në fund s'ka me ndojë, përvesa e shka ka në fundur. Pra, me ko qështë e i kënosën, me ko pinfilim qështë e i kënosën. Kemi ndëgju për një pasalik të madhë shumë, gjala, shala, më do këtë, më do këtë se gjala. Ka thonë mjeku, ka autobusa, ka fabrika, ka punëtërije, ka e, qendrët reklamave, ka që Një ku i ka thonë me bukë thekë në orë në zëtri Si të dush me kalu mirë E ke shtipjë në gjakot Runa zët një arë me hongër Më në herë diqin e katërdet Dush me hongër bukë thekë në zëtri Para gjitha sa i pasunie Shumë ka për nuk i njeri për me hongër më mirë E të një të në kofë mija i pukaratë në dhomë Ha më mirë saj Ha prej e meqeve të përzira A i së mija që babë e ati shumë pak ko Qëllin Se me në këtë bota me i bëzë qeshën A qaj pa taliki që ka pasunin pa fund A qaj smiju I cilë e ka ka bëgjim se në sumurit Ka dal, ka dal, ka mëndat Nësë kak në përloqë sot Edhe ka mush gojën anemon Edhe përbin post, edhe keshët Edhe kan, edhe ka mëndat Edhe nërë, edhe i soft, edhe i ndet Edhe i knashën, kejt për një herë bashk Se me amë i knashën këtë bot Pra me, me, me vakt Muslimani ndëruar بما كيشا يكناشون داك شكات قال الله جل جلاله هو جل سانه ليس لابن ادم حق في سوى هذه الخصال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث تسنن عن روايه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال عنه ترمذي اذن مسلمه ولين كتبت نيدري جونا ستي كيت اشطرت ملي بجال مباس سته سته كتو اشطرت se këto trija nuk janë pak këto e më shumë të në loja si ti ketaj duke me qenë med mërtetik në që në dha dhurus i Allahu gjëlle gjëlelu i më edhon cëllë të gjora si ti plefsojnë muslimonin këtë dunjot duke me qenë sësoj edhon bejtën jeskunu rësullullah alesat u sëra bejtën jeskunu në shpijë si taket e të mbulën familjen e vetën ta në shpijë si taket të mbulën familjen e vetën ta kanë thonë njërzit Kanë thonë njerë dhe se, na këjtë mirë po e kemi, ma shumë e kimin dë gjukë të fjalë jabanzivene, na këjtë mirë po e kemi e poponohim elhamdulillah, e poponohim pop, pop, dhe nartë e shpija, po i ruim fmit, këjtë në regull, ama që kjo qiraja na miti, që shëtu kanë thonë, na miti qiraja në shpit huj dhe me. Nja, e dita, këto shka banohin shpit grave pasë këm shumë problemë. Të burët që ka banojnë në shpijën e gruës pasë në problemë shumë. Aje gruja për uva ka orla t'i përmikrije dajme. Pak me livrit, di shka pithë e ka qire ka dale, në jam menën se nuk i e në shpitone. Interesant. Ka ardhë gruja në shpijën e burët, kur ki burë i ma nuk i thot ti nuk i e në shpitone? A, a keni lidër e are? Kur nuk i thot? Në are ka nënë rastin histori, burë i për banojnë ka në shpijën e gruës, se qëllën gabim pak me rëshit një kachore nuk i e në shpitojnë e këtë në shpite e me i e qka ka mrena mrena në këtë them këti problemi për rikasë ndoj shtë a helbet të themat në të kanë një bëshlek mrena në shpirtin ative ku përmendoj kënë ato se nuk janë ato bashkë me ti e të lirë me së përshka i e ti me ta i lirë me arë puna të në shpita fajme me banu përmendoj ka e ndryshe për qapë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 apo ai bëj të jetë një shtëpi të thjeshtë, artije zotnia asaj shtëpie, në shtëpinë tonën. Por më pas në shtëpinë tonën, duhet më qen, duhet më qen puntor. Por më pas në shtëpinë tonën, duhet më qen puntor i mirë. Në sistemin ton aktual këtu nën Shqipëri, ta kanë nën mend burra, se ka i harëm këtë aspekt, ka shumë larg me islamin. Në këtë aspekt janë shumë larg me islamin përshka këse gjemë të to na une me juve parabar kemi gjetë në hazërlet madhë shumë na kemi gjetë babelar shumë të ndërshumë edhe shumë punëtor të sëllet me vijt e shkokorladhen të punu edhe gjallup si edhe ati edhe ati me ju bo shpi jo jo bur jo jo kur ti bajsht të atë mëndë vet ti kalon në fazën e përgjësies je dhe je si pas islamit aj i tili duesh më angazhu qishmë vetët e para për ndërtimin e shpijës ta në verë se si pas si pas norma dhe si pas revinore dhe kuranore edhe sëmnetit, atëna që ka të martohen shpitanit dujsh me dan ku ke pati i ku i regu lanshaj tim në të shpijen me 4 dhema gjash gjem me shpij me 4 dhema me nejt me gruen me një dhom edhe cull 6-9 dhvet mdojnë në nëmën tëme, ki regu lukujna ki regu lukash i islamit ki regu lukash i fersol ka thonë muru a uleda kum bisfalati ma hum fi sabaim, urnoni e vlatë të ju falët, kuri kanë 7 dh Rani ka pak, pa pa plagesa, kuri kanë rrit, ua farriku u bejnëm filmë dëgje, edhe ndonit shtrat. Jo ndonit shtrat për ju me kuflini me familjen mo, po se po, pa edhe me zveti ndonit shtratet dhe qaveç, kjo ndonit shtratet dhe qaveç, edhe largoni për i dhomës ju, shka do një kjo me pas në islam? Do me pas pasuni, pasunia pa pun nuk ven, pasunia pa njës nuk ven, pra duet me qenë të organizum, më ndrishe se që qemi nga të organizum. Kur të bën 17 vet, e ke vaktin e martesës, po martesa do të fare, martesa do të punë, martesa do të nerv, martesa do të moder, moder, moder, u jelbe prej balli. A tani ti e ke shtëpinë e e mbaruar e ndërtuar mbaru, prej durve tua, çish kur i ken 20 vet me me shoqën tone, del prej asaj dhomës ku ernoj gjashtë vajzën Trisoba dhe në e marron dhomën a gjë shpijën tone, nuk jetë ha prej babës, nuk po thomë, në u da prej babës e u bonet i puna modë, jo, po mundet një si pas në islamit, a i babës ka i ka pas gjemë, duhet me i pas të martum të të pesit, të të pesit në për shpijan veti, se kanë punu edhe kanë pitu, edhe mes pra me ato apë punu i zbashku, eh, po shtar anë kjo me kuptu, Na kimi punu bash me slovenët, kimi punu bash me serbët, kimi punu bash me krotët, kimi punu bash me dalmatët, kimi punu bash me malazët, edhe madhëdonat po punojnë bash me një spija po, ama këtë spija s'ka marrë laçavët do të një, këto shka flen, këto një qavec, që i pas. Këtë s'ka flem, këtë do të i pastra laçavët sipas i lomit. Kjo s'ka don, kjo don pun. Edhe ndejitun jasquno. Faubun yuari bi sawata. Faubun yuari bi auratahu. Me pas Robe mëm lua vretin. Me pas robe më lua vretin. Kto hake, kto gjona duhet ndej pas muslimonin kët botë për meçeni knaqur me qeni iknaqur, për meçeni knaqur, edhe për meçeni falënderues. Çataj, jemați nderuar, në kët pastekt jemi fukara për funën e ambulesës sa vretit. Jemi në fukara lëhtë më shumë. Se është shumë zor në këtë zeman. Është shumë zor në këtë kohë. Një babi të li një ka në Gjermani di gjem, apo i ka tra gjem në Gjermani, i abin vëtëm dhëtë një frang në mujt, apo vëtë një markë, së një bil ma shumë se dhëtë një frang në mujt, edhe a i ka djëqika, të dhëtë i ka avratin shlutë, së s'ka më shka mimlu. Kullë marë mimlu. Për mimlu, ato djëqika avratin me avlua dhe dinu se, me avlua avratin duhet me ble kumash. Dinu se ka 4 metre, 8 metre kumash. Dici i ka ka 4 metre, 8 metre. 6, 9 metre kumash du të një blik. Ka 8 mark metret, 1,00 e gjallë, 8 marka du të një lu. Për mu mlu ato. E kështon shko një jap, 400 mark. Leda, shko në blen, ama ka emnin mini. Mini dhe ka emnin, avratin shplut. Fu ka rallë ki mal, ku me mar me mlu avratin. E blen, fu thonin, ku mosh e hic pa prej, Shkon e ban tëpë me tëpë me vërshon vetë, e ban me shtatë që amë në fundë, ka të veshë pukara lëkë e banë. A të veshë të të të suni e banë, pëse e banë këda për me shplu avratin. Me e shplut. E kuj me njëa, me njëa ati me shkasi janë musliman. Me, a a, a mën falështë tëre avratin shplut? A ka e namazë me që si fësoni? A këta, a me ndonë, a jodë dhe njëarë muqësi ka këbla? A ma ka njëarë i bë ka të jet halli jona atu i bon selam ho des as wala hu inzel le jalal u mena ve çdo tellë e pishën kualifiket lira me letra me telefona me na na ku ekim i vënën inshallah aqalldoi ke ekim i vënën motra nderuar aqalldoi ke ekim i vënën bia nderuar jo u rasulullah alayhi salatu wasalam kur ka jen miraxat ne i ka pa temna e varron na per kom jehenem ziar jehenem se ubike bi post ju vlejshin shputat e komët nëltë. Në shka kanë boja Rasulë Allah, dhe këto i kanë bajt flokët, shplutët, këto kanë qenë frizurantët, këto kanë qenë atot ato frizures, edhe të kozmetikës, kimike. Dhe në kanë pa gratë varën a për flokët, i bimë të zgarë, i gjehenemi në komë, i vlejshin trut nëltë. Dhe në shka kanë boja Rasulë Allah, dhe në këto janë ato kam shplutat, këto janë ato të cilët kanë hez me modë këto janë ato të cilët e kanë përsejë lë haramin, këto janë ato të cilët nuk kanë pas bërë, hu rëzmi marë gjemë gjemë gjemë kanë përë mujë, së kanë pas kumash në mbulu. Thaubën ju veri i auratah, wa dhullë për lë khubzi wal ma, edhe dhullë për lë khubzi wal ma, edhe sita ketë muslimoni, sita ketë muslimoni sëtë, bukën me ujë, në sita të ndrishme gjë nërmale, jo për ditë, sita ketë bukë Avratin e bulum, mbrojtjen, shëndetin, bukën me ujë, duhet me cen falëmirë, duhet me ceni klasën për shkak të asht që po di. Të fash, në onën çetër duhet më shiqu. Por e ke, pasurinë e ke, të gjitha i ke, ama derën mbi lë ke. Të gjitha i ken krahnë stravetin e spitalit. Këti i kenë qelin e burgut, e s'di kush ia tjer. Në hadith ku s'e të transmeton Abu Umama radiyallahu ta'ala anhu, Allahu jalla jalalihi wa qudrat ان اخبطه الياء عندي مؤمن خفيف الحال اظن مد وغلت جلاظه مد وغلت ليفل مد اولت اولياءه تمیانك نيغرو نير كنك انا تو يا رب العالمين اظن مؤمن خفيف الحال اظن المسلمون اسئله كا تشف ميطا ديسا باسري تيمتا برفا يا عمره تيتريت Ka që fëtë të këtë dha për e lutë Allah në gjelalu, ati mështi shkojë, mështi dale për e dore. Por ndrish a e pala, a e gjeluzia që të ashtë katastrofë, o zërë, në jetë mu e ti kërë në filonit. O Allah i jenë, po kam dëshirë të kemën e hotelin e që ati njerit. Jo, të ja po këtë i dëshirë me përkë një të jenë, a në dhe më redimi i ka të një, a ma ajë në taket me dika dvetin, s'ka problemë. Po me s'pagë ti dora më e vogël e xhelozave të cilët janë tranuptone janë ato të cilët kanë çehme pas në pasuni pa i dalat i çeqrit prej dorë. Luhaẓ min al-salat. Kan pas fat që t'jen ahli salat, kan pas fat që t'çent namazet. Kan pas fat që t'çent namazet, se ti çike armë fal namazin e xhumos la vem i dashur sot. Ti oi riti kan me fal namazin e xhumos. Wasmenda se kejt kontributi ansi joti e ti e kinisë edhe për e bitisë vetë. Jo, këta keshë ndërmenë se dëshira Allahu Gjellegjeralu e ka lujtë relin më të malë që ti t'jeshe prej safit në mozitë tëmë. Dëshira Allahu tëmë, me pasdash të ajmës me artin në masët, keshë me qeni penguam prej, prej një ushtarit përdukshëm. Me pasdash të Allahu Gjellegjeralu, keshë me qeni penguar prej një ushtarit përdukshëm. Përshemull, kush anjë ushtarit përdukshëm i ati? Më praforit kështë ndalu më smarë në gjumë, se ka në vazifët Polisia në në që dhëmijë, së kështë ndalu më smarë në gjumë, s'gu dhënë më përzia ti Nuk ka drejta, s'gu dhënë më përzia më arru në në gjamija më smarë Si ka të kompetenta Allahu gjelle gjelalu huë gjelle shanuh Të fletë ti Të fletë zonë të notën Ta ki shuhë hedije virusin e gripit Edhe ti ki shëtë ruë të dhësit Burin qim kjellet kish ba me kajt Sa bare 8 min dila nuk dilshin Ti kish ba allahu gjellegjellu Në përmet virusit gripit hund Sa një lakën Edhe ti kish e nejt Kish e nejt Kordolak në dishe akësot Ferke salata e zani gjumas E bajnë shinqer këtë sevab të man Ti rrishë prej askerit pa dukshëm Të allahu gjellegjellu Në zesh të shporeti Edhe së mujshë medalja shtaderës Po kush tkalon lir këtu? Kush ti sevab, të kasandishës, të kasandishës, ka vonë të mundfishë ndedttore? Kush ti ka xhel të rrugë në ardhmë safën e xhumosur? Zot, falendje, krijuzy i gjithsisë. Ai ka deshti ti që të celabso të ka zandishës. Të ka zandishës. Ai ka djecit, ai ka deshti ti nket nket marifat, nket sofër, nket i bajde të mort, ti ishe pjesë morës, pra duhet të jesh faleminderës për këtë. Para se vazhdojmë me danse e kërkoim për xhumoti tak, Rabbih. Ikata ku grupi po stëllë? E ka taku grupit të cilët kur të lidhën ibadetin e Allahu xhallalu ve zelaluh e bojnë mirë. E bojnë me respekt, e bojnë ibadetin e profetit e sallallahu alajhi ve sellem. Kan kur jam këtu pikë këtu, e kam një vërejtje në xhamatin ton. Po kët vërejtje e kam me gjithë xhamaton ka çarkullojnë. Për shkak se te ne ibadeti sido mos namazi, çdo sa persona në popullatën ton ka shumë pak kujdes. Ne shohmi njërë të fal namazin edhe i lidhën namaz edhe lirisht mund është me i thonë, nësa shkje helbet akrepi i bësëllës. Që dëmë në i ka ndu verën edhe jugën. Akrepë bësëllën nga masë, edhe ashtë i lirën, i kësim ka këpja, edhe ku e dim nëse qka ashtu bon, nuk e dim. Këmë dësë kur t'ja këshirës kupat e gujve, edhe shputën e këmë dësë ku e kanu, thukinjeri me siguria ashtu u falën në rafë për mi ujë e së mundë dhe të bashkë që aqëheshëm me livrit namaz vësh nuk njërëzë së në rritë së në rritë stabil nuk ka namazaj aja është namaz hajni aja është njëri të livjallë namazin e vetë ahtën e i bëda ta rabbi falët me kosa ka mundësi por kur të falët falët mirë ramazan e të gjërimi ti kushton kujdes nuk e tërlong me gjona hajën e vetë e banë edhe e runë të riditën e vdekis ahtën e i bëda ta rabbi dhu hadhim min e salat e atahu fis sirë të mpalli allahu jelle zelalu i banderë mshakt këto janë ato matë mdojte muslimanve shka allahu jelle zelalu mshakt i bojni ta kur mshakt kër të bere botë anë gjumë ramje ishimin pëshati jokke drita e tin dhomën tanën në dritën e asaj dritën e në razët asaj lomës vogën e marabdesin tanë اذا كيركالونزم كفى الله جل جلاله ونوث ما يفال اطو ديرت جاءت تنوث اطو ديرت جاءت تنوث فترسل الله جل جلاله وجل سعنه القران الكريم سوره المزمل كافا بسم الله الرحمن الرحيم ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك E thonë, unë e dië, oë Muhammed, që ti zë gjosh edhe falë gjimë së në notës. Unë e dië që ti gjosh edhe falë gjitë ratë në notës. Unë e dië që falë mëshëmë së gjimë së në notës. Porë me të jë se kamë, se të jëtë dië. Wa taifëtum minë allëzhinë maakë, edhe në grupë njërë që të besojënë të jë, edhe atove projënë se të jë me të jë. Inna lëka për nëhër, inna nëa shiëta lëjli, hië është Allahu qëllë në zhelalu në kurani kërinë, po në këtë surë e ka fa, se lidhja e jote, njëja e jote i badetit të cilin e banditën, ka shumë dalim prej ati i badetit të cilin e banditën, ka shumë dalim, kur kështu, ka ban në nasën e jemë, kër të flenë qertë, kër të falë është për Allah unë tanë, kër të flenë qertë, pëse kështu ma thu, a ka rëjati, a bandikush që atë punë të asho, fe dikush, ndështë ta helbete ditër më zëndën dhe një më falë për që ke qëllim ku me ditë së po e dhimë shka përbohat a vend ti jipët një nusë e mirë për gjallin a vend ti fëllet një fjallë e mirë që janë shë mësliman a vend për ta përfitur për ta kalais karaserien e motorin më në harabat ka dhe kësi njërzë janë zërën motorit kërën disa co pagje, janë ojnë kërën vetë të shpia, do të vetër ati, ati, ati shka kërën me qitë në pazar, jasë arbiqin të autolla kërë i karasjurin e datë, e qesë në pazar për me qitë për tri. E në kësi njërë s'ka, në dhështavën i badetin e Allah u gjëllë gjën e në kësi njërë s'ka, ku me ditë përve ndrek me falë në mozim, ku shë di, ku shë di përve në kësham me falë drita të fikuna veç ti vedë në mëntonë e ma Allah e banë këta dikush ta shofë dikush këta nuk e banë kushë për që të sem këta e banë vetëm për Allah këta thonë Allahu gjëlle zelalu këta njëje kush i lirë natën unë jarrujt lirë me tëri ditën e kjabetit wa kane ghamidan finnas cilësia e qetrit ashim shafat njerëzim rena la ju sharu i lejihi billah fabi'a Nuk ka dësir me abo me gjithë kërë ka përthejë në sokak. Janë do, kanë dëshirë kërë ka përthejë e për sokaku, që jenë të thojë se e filoni shkojë. Janë do, kërë të hinë me zlisë, kanë dëshirë me folë për pëllata se filoni kishë qenë pjesë malës në filanë me zlisin. Nësë me a përmenenë në shumë, ju jetë hatri. A, jam konë në tribunë, a jeri shka u dhe shke me zlisinë, mi fa e përshëndesin filonit, e përshëndesin filonit, e përshëndesin filonit, e përshëndesin filonit, për kejt filonat fa, unë ati ka gjësë mazunën e emlin uqova, e mora ka putri dhe dola, nuk më banën me gesht. Kinjeri sa musliman, faktikishti nuk ai thaston, çka ka qesh me ia bë me gishta ka erdha në shkollë, nuk i takon me zglistin e muslimanëve, nuk i takon me zglistin e ummetit nga namritona alayhissalam, po duhet me pas dëshir gjithmonë, që të jesh e i kurrën, mos jesh e meëm. Sam nuk nuk, ash, nuk ash nket boj, nket jemi, ka nuk ka qëllimin këtij botë, në këtë botë e njëtë me çeri për menin e minahir, ka vonku shamaimir ja rasulullah. E do nkhairu nasi men arfahu qalil minan nas Me i miri për juve, për i neve është, a i shka pak njërë dhe njofin. Ka qekh me qenit kurën me zlisë, mës në doksë të ke, që kja ësë musliman, me punu për mës më me upa se keve, arrunda zotë si ta kimi asit kisha, asit abijati, unë e kja është me zlisë, edhe bile e pashune, jo, e pashune që heq bile së mbanën malë, e, në atë me zlisë unë e së kam punën rëqona dalë pjati. Tamamë. I a i mezhlisi ti që ka delë pëjate, du është me shku në atë mezhlisin qërë, në atë mezhlisin qëtëra gjë, ajo firma, ajo mbishkrimi, mbiderës atë i mezhlisi, me sigurisin në derës e qërë a do të folim të mezhlisi të akon. Ua ke në rëzkuhu këfafa. Kënë edhe pasë qërëve, e ka rëzkin e, e, e plotë, e ka rëzkin të madë, e ka rëzkin sa duët, e, e ka rëzkin ashtë i furnizumë në mënirë md fa sabara ale dhelik, edhe në këta gjithë monë ashtë i durushëm. Në këta gjithë monë ashtë i gatshëm me tregu se atë që e kam, në te jam i kënoqëm, thumma në karabedih, e rësullë Allah, e ka një dhe i dorën që shtu, edhe e ka lishu poshtë, maskejtë kësaj bisede, të këti hadisit këtësi, që e ka të rënsmetu prej Allahu gjëlle gjëlelu, huë gjëlle shënu, fa kanë, o gjilët me një jetu. O gjilët me nuk qendon atë. Edhe kjo hapit mirave tatin. Edhe shumë çitaqeti ka, edhe shumë gat nuk jeton i vendeka pak me harrat. Sa din mes thudhes diku sipas tonës, duhet me qenë kët pun shumë i knajshëm. Po ne sot as bam me të mira, nuk i bëni hadis bashpitje bile edhe picë vajallaq. Efam Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, kush ayya Rasullullah me miri njerë ka von khairu an-nas man tala 'umruhu wa hasana 'amaluhu. Kush jetë me kaq kët hapun të mira, as më i miri njerë, që normalde e kush ayra. Kjo është hadis i vërtet. Kus jeton mad gati edhe i ka punë të mira, ashe mirë. Kusha ishka jeton gati edhe i ka punë të mira? Kus përkallë dhe? Kus përkallë dhe engjistim përkallë, e, eh, unë kam jetu një qënë vetë edhe i kam punë të mira. Në regula me jetu një qënë vetë edhe i pas punë të mira. A përkallë dhe engjistim, me thonë, unë i kam qëtë vetë edhe i kam punë të mira. Me ditë që farhali e. Me ditë mirë që ka ke doh Me e korigju jetën tonë, me mafialorin, me silenzën të masë, me shlu filmin tanë, videokasetës, niti pavdek, edhe me fa filmin e inqizimi, shka ta ka inqizua, Allahu, gjëllë gjëllë në huve, gjëllë shanu, edhe me ta të regu vendin ku kemë e shku, me ta të regu vendin më nëjarë ku kemë e shku, kishe me i thonë Allah i të tanë e zotë, pëse ti mua kër unë um prunën, këtë dhë njohat ditë së morë e më nëjarë? Pëse më ngave ti mua me arrit A i di sa me gjli se kinejt mazharë këna përdojma? Në sa me gjli se kinejt ti se je e nëzbet plakë, në sa dhenë dhe kinejt nëzobë, e adin? Jo, e kam harru, qërët se kam harru. A dim kejt bësë edha qëka e ki zinu për nëzbet në përdojma për qërët, qëka të kanë qenë prezent? Jo, nuk i di. Qërët i di në ka video, së kasetë, që në qizu me për ata. Në esër dhe të të lishonë, ja u me te gjidu kullu në Adicqa Allahu Jellalul Husnul Kur'an Karim, adic shikeni me pa filmin e ju vetme se i te ju shka keni vepru. Tawaddu law an baynaha wa baynahu amdan ba'ida. Kemi pas dëshir që mes ti edhe punvët tua të ketë më bësh më të mall, mos i shef shitç çka ke punu. Ajon mend për jetën tonë që ka kalu, atë ditë kur jamaj trenarti se janë partin komuniste edhe nuk kanë të kërkuni fit se o dhe ti po është puna shalë ati s'ka më abit s'për banë e që e që s'për banë e din për ata për ku i kem uull e din ti për ata dipti për jetën tonët e mrapa që shkive pru me njerëzët kur këtë pasë mundësimi ju bo mirë e këtë banën qëtër e din për këtë lagari Allahu Jelle Jelaluhu wa Jelle Shaluhu në këtë hadisë këtësi të të ujtë gjilët me njëtuhu Edhe pak më herët në në në miftëllu për kësaj bote nuk ka këç. Pak më herët. Jo për çfarësen këtu, nuk ka qëllim i qenësen, që për mos më ungarku më shumë. Për mos më ungarku më shumë. Na bathëmë, edhe po themi prapat ç'i kemi thonë një herë, se ditën e kiametit deliku kan me skupunt. Kan me skupunta shlarë që më thon? Çika. A nëna ime çika dikujt, nëna vaj çika dikujt, nëna vaj çika dikujt? Po çika, kam i thonë nanës në Ajno Disa se vape tu atë për dush me milon Pse se vape të mija me t'ilon A faqë koroni janis Islami janis për matim të vesev të për matë dhugles Dhe më qovet e a e gruja Me ma shpu veshin për vas Më dhe imti Do se vape me milon për këtë Kërë më qovet e a e gruja me ma shpu veshin për vas Më dhe imti mundi që në ponë sas a e gruës Do se vape me milon për këtë Kushtanë në mdënu të muën me ato dhinta, tëri qa gjedë të qkoj e puna, ditë në kja vetit. On të spjedej ketë më këzoglën, e qera qdojoni prej neve, në timore parasinë shjetën e vetë ka kakalu. Ajë qalëmxia, në të studjoj e qalëmin e vetë, ajë pasoniki jo musliman, ajë pasoniki në cële nuk e ka pas islamizu pasonin e vetë, në timore orarën e, e pasonijës vetë, të ashtë që e vetën të mështë. Ajë fukaraja, A i papasuni, i tili në Allahu në dhatë, nuk kaqeni kënoqër, taqtëve kujdesi në dhatë. A i smundi i tili, nuk kaqeni smundi në dhatë, i tajtumë sa Allahu jëlle gëllalë ukaqër, në të këtë kujdesi në dhatë. A i djetari i tili diturinë në dhatë, nuk e ka pas të islamizume, në të këtë kujdesi diturinë në dhatë. Mm. Gëllatë të dhalu, kadë më abdil, hëtta yusë elan arbajnë, Ka be mund me levizioni prej neve prej vendit, dhe ditën e gjikimi ka u përgjish për disa gjonën. E jo një apreative gjonëve është anmëlihi ejna këtësabah, u afi ma anfakah, pasurin, ato dinon, ku i ke morë, ku i ke lonë. Anë shababihi i afi ma asnë, rinjen, dita dhe të raja, maç trejta, tjetë yes, në stoni, që ka ju ki bo? Kemi shëtib në parë ko zëtë, Në dërshmi prej gjimnozit, në dërshmi prej fakultetit, edhe në klasë, në banka, dhe kur mësëshmi, i kishmi më rakun që e ora në simit të samë nga shpejt në baran, atë shumë u fëtshmi në të më rakë sa që mësusin a u bakë e shqipi, i dojnë dësat në, në i bakë, në u bakë e i mërzitëshmë, dërë i të razilja me dalë, se kishmi fjalen me vajzat, para se të himnorë, kur dalëmi prej ore mu të aku të shkallë, e me vazh jeta as get goën bashkëhore me bonita në në në u tim deri te dera saj vazhdon mëser me on talking min mejesor pas 10 minuta para mbylljes minuta kimë për mbylljes e këtu me radh o djalëri ditën e cikimit ditën e kiametit ka 2000 vite me radh çdo ditë 1000 vite kësaj bote duhesh me ne për Allahu xhallaluhu u xhallahu me u përgjith për rinien tonë me u përgjith për rinien tonë po motrën e kësaj ekipandë njëo Se thitje ajo te fund vitit gjen në namujta ka kushtu. Atka kushtu, e ke për vitin, por ja znat denimit, kja mostra e denimit. Kur jo? Nga në namujta 18, 90 metra odhjas, 90 odhjas 44. Kur jo? Kur jo sa do bëjë? Dhe han ti po bëhesh. E ditën e Kiametit, dhense me me, me me ne inkom, sa fal namazin e sabahiyani, ksu ka thon Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhfifan Allahu ala mu'minin bi aqall mimma yusalli maktubatan fi d-dunya. Njoni prej muslimanëve vërtet kanë mënejt na ditën e 15 mijë vjeçim kanë sa të fal namazin e sabahit dhe niset për xhennet. Ti xaliri pe se më pukiçëf me çaj. Të lutem grupi pukiçëf me ata qum. Atë sa i fazo 1000 vjeç do bëj 1000 vjeç e kësaj bote, a pukiçëf me atë sabahit, bë ato namaz, në ato sa fal namazin e sabahit me për xhennet. Ku i des? Na tavarrin ti këta nxaf kurthi. Ta sdevojm këta në mënyrë mos sinqer ta së fregojnë prej zemërës me shëndetin tonë dëmët edhe të thëshinë selamu alikum fa men shëa fa ljëmën wa men shëa fa ljekëfur kush dojën dë thëshë e kush dojën e ta lëjën qatë i kojë kanë dë gjuhë qëmë të lafuhu ka thonë Allahu gjellë gjellë lu huo gjellë shëllu shumë të lëmë tërë dërvinë të una ato shka nuk kanë lëmë shumë mas prej pasurit të në falë nishë A nuk është ki hadisi që ka kuptojët me një të gjume prej ulemove edhe nuk është ki hadisi që i muslimane të kuptojë që o një aposherë fukarallëk jo jo jemi pjegru, të spjegru për ditat e përgjeshësirë muslimane duhet me qenë pasalik përse kemi atëmë sët dhe në kallet u rathu edhe mas ditës mas zdekjës vetë nuk kalon shumë mal për të të tëllin shumë përgjegjët vetë në esër Pjesa e hadithit e fundit, e thon nuk ka lan shumë mas, edhe s'ka pas shumë mas kush më e kaqit. Edhe s'ka pas kush më e kaqit shumë më. Kto on ato, kto on ato pjesët e hadithit ku si Allahu Jalla Jalaluhu u jallashano, t'i left sadik mi prezantou para jema'etin ton, ne inshallahutaala, në xumat arse më s'ka të vin para këtij jema'ati me siguri se në këtë tim do zgjerohem edhe pak, ma xhan. Në këtë temë inshallah do të shpjegojmë dhisa hadithe etj. Në këtë temë do të thurrim me ajete të Allahu dhe zelaluhu ve jallasano hadithe të Resullallahit t'alayhi salatu sallam për qëllim me me pretendim me qëllim se inshallah sinqert edhe më sinqers do bëj dot jemi me ajë prezantuo musliman me fe atana Allahu dhe zelaluhu ve jallasano a shpëtimi jon në këtë botë ku jemi a shpëtimi jon varet nga si të vdeshemi a shpëtimi jon ditën e kıyametit kur ngjallemi a shyrja jon Në denjetin e Allahu xhallal jlaluhu ve jallal shanu lusi me Allahum edhe madhrin e ti që kët në këtë botë jemi të kënaqur e të mbrojtur nën këtë botë jemi të nitë dhe shëndosh nën këtë botë jemi pa tani pasmëshur nën këtë botë jemi si të jemi të varfë dhe të durimtar në këtë botë si jemi inshallah xhallahu emanë kemi dësh kemi bashkuar mirë edhe kemi të lidhur një nimetë të mirë ta sakrifikojmë për një nimetë të mirë ta dhon leja sadiku ka men sadaka walakin sadiku ka min sadaka oolakë i صديقك لو صديقك nuk e keshat as çka ta pranojë të vërtetën po e keshat as çka ta thotë të vërtetën صديقu që mençanë me alk shojë ke askash me tie i dhe arribe min kazabanu shatata shmlehu li azmaq sitra si ne koha si skatroje koha si skatroje një ditë për loki kësaj donjohet e skatron vetëm me ngritje si ti ke shok e jo skatron ti me ngrit vetëm këta nuk i kemi shok as nuk i pranojmë për vëllezër Ato shkatrojn ti me ngrit vetën, po i kemi vëllezër edhe do t'i pranojmë për vëllezër, do t'i konsiderojmë për vëllezër, do t'ju dalim zot, ato s'ka shkatrojn vetën me ngrit nëve, se ne jemi gati në çdo moment vetën me shkatrou për me ngrit terrat. Kjas orari i jonë i punës, kjas orari i jonë i sistemit sistemit punës, na projekti sistemi ludot që kemi dorë, kjas sistemi Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, nuk ka shërrancin këta asa njërën kët botë në për krajt. Nuk është bërë nësi Kër kanë nërë, i kanë thonë Rasulullahi të a.s. Mekka, ja Rasul, ja Muhammed Mushriket, ja Muhammed Si të dursh për t'japim Vajzën madhukur Si të dursh për t'ajapim Pasurin e dunjos Si të dursh për t'bojmë mratë Shka të sujstina qatë t'bojmë Lej që të thapur, shka i ke njës Kanë shku për të viseda I kanë thonë vizëznet Shko këshi lejë gjenë me vlavit ten Në filloj të porrkej çdo si kusht të përafërdhë. O Muhammed, o Jalil Wright. Çek të kusht të kanë afru botat, pse s'po i pranon? Sa mos ma bër punën me lanëllë unë prej dorë, sa o mi ja jem. Nërmen, për tjere, për qire, më një prejdore, se si ta keshë nën mend çka po thonë të tjerë, po thonë të tjerë, në neerharlishëm prej dorë së vetëm udasht. As ti jetë të mudasht, as çdo tjetër që janë të mudasht, ai që ha të mudasht mua, sa Allah i otele yemi, edhe, edhe kurkosh mo çtërkusht. Hayati fi yadi Meli fi e dih, Demi fi e dih, Erdi fi e dih, Kuoti fi e dih, Pasuria e me ndorën e ti, Shpirti e me ndorën e ti, Jeta e me ndorën e ti, Damuzi e me ndorën e ti, Gjaku e me ndorën e ti, Kejtë ndorën e ti janë. Da rësullën rësull la, Mësus i johë, Aishka në kamësu neve, E ka thonë pra o njërën, Hek një dorë gjithë një are për gjithë morën për jasaj, Se mës në në pas ti mu e sh e këmi dorën e jetër i të lirë për i kësaj se mësë me mpasti mu e jetër në Allah i në tanë shumë mirë ma unë mdo këtë jam të dizanë kam ka pak unë për mdo këtë jam të do pak damë qa që i keshë që i kam do e këtë dorë për i kësaj jetër i lirë bëta ashe gjonë shumë Allah i madhë shumë jetër i lirë jetër i lirë këna që përështë në shëq e ke ate që e shkatronë vetë vetën me të të bu me të الله جل جلاله نس نमाज الجمعه قرنيه ما قبل ما يبى ان شاء الله تعلم انه